Allahu, Allahu, ya Rabbi, ya Allah Allahu, ya Rabbi, ya Allah Zato, braćo moja draga, dignite glavu gore Hvala Allahu da nismo od oni A svakim danom je sve više od naših bošnjaka To vidimo koji slijede nekoga drugoga Kao što kade poslanika, alaih Selam U Adisu koga bilježi Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu Te al-Anhu koji je ocjenjen kao sahih Preoslika imam Buhari, i muslim Kaže poslanika, alaih selam vi ćete slijediti narode prije vas bi dakle sve pedalj po pedalj podlakticu po podlakticu za njima ćete ići trčati pa kaže čak kada bi oni ušli u guštari u ruku i vi bi za njima krenuli a pita je ashabi ja rasul Allah jesu to židovi kršćani pa kaže ali se vam fe men a ko drugi Ako drugi, vidite koliko naši ljudi, nažalost, večeras ide u alkoholiziranom stanju, koliko večeras će biti obeščašćeni, koliko će biti grijeha, koliko će biti radni drugih stvari. A u drugoj predaji, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kaže čak kada vi vidjeli da oni, to jest pripadnici drugih vijera i drugih naroda, kaže prilaze svojim ženama na putu, fitarik leđa altumuhu i vi bi to učinili. Dakle, ima takvi ljudi. mi ćete reći, ko bi to učinio? Pa pogledajte, utuzli, molim vas lijepo. Hiljade parova muslimana je izašlo da se javno ljubi pred svim ljudima, ženama i pred djecom. Zamisli tog pogalnuka i to se još finansira. I u nas kadu nemamo firmi, nemamo fabrika, šta će nam džamije? Ja vas samo postavljam jedno pitanje, ne vama. Vi ste, fala Bogu, druga raja.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 Ovi čekaju da ljudi, naša braća koji pošalju, koji dinar za damiju spravedu u firmu. Što će tebi spravoditi u firmu, neko drugi, hajde mi da spravedemo. Eto, samo jednu godinu, evo ja sam danas kroz Zemcu prošao, nisam mogao proći od automobila. Pre svakom prodavnicom je desetilja automobila i stotina automobila. Svi kupuju, svi nose, svi govore o krizi, svi nose u kesama, u vrećama, u kartonima, braćo moja draga. Odkuda te pare! E te pare trebalo je za firmu. E treba sad, sad žrtvati 100 maraka, 200, 300 koliko večera strošimo i svi da uložimo i onda bi sigurno bar neko naši rođaka dobio posao. A ne čekati da ona para koja treba da odravi društvo, da ga preobrazi, dotje sredi, usavrši, da da na neki način, jel tako, afirmira da to dajemo tamo koje će opet sutra oni koji nisu pripremili sebi najbolji način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 za smrt šta je bio njegova uloga da svako jutro dođe i Omer pokuca na vrata i kaže Omer Dilbere vako više ne mere a Omer kaže kako halifa kako ne mere ne mere vako ako nastavimo ovde helač popravljaj se dakle prvo njega i čijem njemu kusne njemu održi drž i kažemo da će leći u dva metra bez geometra u crnu mrašnu hladnju i tamnu zemlju Šta je mogao ono ne da drutio jedna utru? A kod nas što rade? Prvo ide sekretarica ujutru u municiju, dolazi do policara, prvo, šta mu može da pomisli? Samo mu rastu strasti, a ne raste mu uopsti svijest i svijest u smrti. Zato, braću moja čestita vam, kad ste pored ove jadne naše federalne i državne televizije koju mi plaćamo, vidite, ne prenosi ovaj skup, koji treba da ozdravi društvo, ali prenosi sve unišaj tajnike koje je moguće čovjek da napravi na ovome svijetu. Od razgoličavanja, prekopjančenjanja, do svi mogući najgorije elemenata i raznih drugih delikata koji će se večera zgledati. Hvala Bogu da imamo ovaj skup. Elhamdulillah, ja zaista se nisam nadao ovolikom broju. I ja sam prije svega zadivljen i ja sam sebi na neki način ovim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 I zato a mi govorimo Isa alayhi salam o ovde istinu. On kad bi došla, došao bi na skupdje se govori o njemu kako Kur'an Kerim govori, a nekakog drugi lažu i razapinju ga na razne načine. Molimo Allahu džellehu da nas učini sledbenicima prave, ispravne, nepatvorene, originalne Allahove vjere Islama. Molimo Allahu džellehu da nam da mogućnosti da slijedimo njegovog poslanika i miljenika Mohameda sallallahu alejhi ve sellem i kao poslanika alayhi salam el ibadatu fil herji ke hijdžet i lejje hadijs koji vredoslan u kome poslanik alaihissalam kaže ibadet kada nastane herđ, ubistva i ove smutnje koje imamo danas, to je kao hijdža prema meni evo braću da postanemo alaihissalam i muhađiri hajde večeras u hijdžu večeras idemo u hijdžu svi možemo biti alaihissalam i muhađiri ibadet. ibadet dok drugi lupuju mili ibadet Tako će meleki koji su jači od šeitana savladati šeitane. I vidište ako nas sutra se pojavi sljedeće godine, još ovoliki broj, vidište koliko će meleki zavladati ovim prostorom. Jer A.S. kaže, nikada se ljudi neće sabrati od iz ikra na Allahovu knjigu i tumačenja Allahove knjiga, ne neproste svoje meleke, ne pošale, koje okruže tu osijelost, pusti svoju milost i svoju smirenost. A zar ima veće smirenosti nego slušati Allahovu riječ, koja liječi, koja miluje dušu, koja rastapa srce. Molim Allahe, da večeras nadladamo grijehe sa našim dobrim dijelima. A kulu kavlihazahu, astakfirullahi li, wa lakum, wa sallalahu ala sejidina Muhammadin, wa ala alihi wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.